Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо наші мандри сторінками книги «Остання битва» Клайва Стейплза-Льюіса. Розділ 9. Великі збори на хлівному пагорбі. І ще довго ніхто не міг вимовити слова або ж проронити сльозинки. Тоді Єдонаріг вдарив об землю копитом, трусонув гривою і подав голос. «Сір, немає більше толку у військових радах. Плани Крутя виявилися далекогляднішими, аніж ми й помислити могли. Тепер уже очевидно, перебував він у таємній змові з ті сроком, і як знайшов лев'ячу шкуру, то відразу ж і передав послання – аби той споряджав кораблі для захоплення замку Каїр-Паравель, а далі й всієї Нарнії. І тому нічого не лишається нам сімом, окрім як повернутися на хлівний пагорб, оголосити усю правду та прийняти те, що приготувала нам доля. І навіть якщо ми якимось дивом зуміємо здолати три десятки остраханців, що нині з крутим, то певно... Пасти нам судилося у битві із ворогом куди могутнішим та більшим, і з військом, що маршем просувається сюди від Кир паравелю Тіріан кивнув, а потім, звертаючись до дітей, промовив. «Ну що ж, друзі, мабуть, настав час повертатися вам до себе, до рідного вашого світу». «Ви, поза всяким сумнівом, виконали все, заради чого були послані сюди». «Але ж... але ж ми нічого не зробили, колотячись не стільки від страху, скільки від того, наскільки все жахливо заплутано, заперечила йому Джил. «Як то нічого», – відказав їй король. «Ви визволили мене, прив'язаного до дерева». Ви, з Змією, проповзли переді мною у нічному лісі і захопили вертя, а ви, Юстасе, зуміли здолати супротивника у нелегкому двобої. Однак ви ще надто юні, аби розділити із нами гірку долю, яка нас чекає, якщо не сьогодні ввечері, то не більш як за три дні. І саме тому я закликаю вас ні. Я наказую повернутися додому. «Геньба впаде на мою голову, якщо я дозволю юним лицарям пролити кров у бою, б'ючись у наших лавах!» «Ні, ні, ще раз ні!» – вигукнула Джил. Від хвилювання вона спершу зблідла, потім зашарілася, а тоді знову зблідла. «Ми вас не покинемо, щоб не трапилося! Правда, Юстасе?» «Правда, і нема чого так розпалятися! Все і так зрозуміло!» Зауважив Юстас, звичкою запхавши руки у кишені, забуваючи, однак, до чого чудернацький він має через це вигляд у кольчузі. «Тим більше, що вибору у нас немає. Який сенс торочити про повернення, коли ти не знаєш, як повернутися? Особисто я, не чаклун». У словах Юстаса сенс безсумнівно був. «Але Джил це навіть обурило». Чому це він у своїй улюбленій манері холоднокровно-розважливий, тоді коли у всіх решти кров кипить? Та Тіріан уже і сам збагнув, що чужинці за командою додому не повернуться, хіба що Аслан зробить чудо. Тому вирішив наполягти, аби вони пробиралися через південні гори у Древляндію, де, можливо, і знайдуть собі притулок. Але дороги чужинці не знали, а послати із ними не було кого. І окрім того, як передрікав погин, тільки на Астраханці закінчать із Нарнією, вони вже напевне посунуть на Древляндію. Навіть тижня не мене, як вона теж опиниться у них під п'ятою. Тим більше вже хто-хто, а ті срок завжди зазіхав на північні землі. І з огляду на це Тіріану нічого не лишалося, окрім як зглянутися на полки благання джил і здатися перед холодними доводами Юстаса, залишити їх при своєму війську і випробувати щастя у бою, або, як він сам обережно висловився, прийняти іспит, посланий на їхню долю асланом. Спочатку королю Осоружною була сама думка про повернення до хлібного пагорба – Принаймні поки не впаде темрява. Та гном запевнив діставшись туди за світла, нікого вони там не знайдуть, окрім остраханського вартового. Звірі були налякані вигадками крутя проташа або ж новоявленого лихого Аслана, чи то пак, як вони його тепер називали, Ташлана. Отож вони й близько не підійдуть до страшного місця, поки їх не покличуть на опівнічну зустріч. А остраханці, ті тим більше, у лісах завжди почувають себе незатишно. Ось і Погін вважав, що навіть при світлі дня можна прокрастися якнайближче до хліва непоміченими. Набагато важче це буде зробити вночі, коли круть скличе усіх звірів на збори, а остраханці повиставляють усі караули». А от на той випадок, якщо великий збір таки відбудеться, було б непогано приховати Вертя денебудь неподалік, на задвірках, і з тим, аби пред'явити його усім за нагоди. Ідея видалася путящою уже тому, що єдиний, нехай і доволі малий, шанс на перемогу був, і полягав він у тому, аби захопити супротивника зненацька, а у цьому випадку... І тубільних жителів нарнії також. Із цим важко було не погодитися, і маленький загін попростував на північний захід у напрямку ненависного їм пагорба. Час від часу над ними кружляв орел, а на передишку він іноді сідав на спину віслюка. Та як би хто не стомився, ніхто й помислити не міг сісти на єдинорога. Навіть сам король. Джил і Юстас ішли пліч опліч. Відвага переповнювала їх через край, коли вони благали короля взяти їх у похід. Але із кожним їх кроком вона вивітрювалася, аж поки не зникла зовсім. «Поул», пролунавши під Юстаса, «повинен зізнатися тобі, що серце у мене, здається, втекло у п'яти». «Це ще нічого, містере Бяклі, – прошепотіла у відповідь Джилл. – Безсердечним олегше битися, а у мене усі жишки трясуться, якщо бажаєте знати». «Ха, теж мені жишки трясуться. Зате у мене, – заперечив Юстас, – у мене таке відчуття, що мене ось ось знудить». «А ось про це краще помовчати», – шикнула на нього Джилл. І який час вони йшли мовчки. «Поул!» нарешті знову не витримав Юстас. «Що іще?» «А що буде, коли ми загинемо?» «Якщо загинемо, то нас не буде, я так думаю». «Я не про те, що буде у нашому рідному світі. Ми раптом розплющимо очі і знову опинимося у потязі, чи ще без сліду і більше не буде про нас ані слуху, ані духу». Чи буде вважатися, що ми померли у Англії? Хм, а про це я якось не задумувалася, зізналася Джил. Уявляєш, як видовжаться обличчя у Пітера і у всіх наших, коли ось щойно ми махали їм із вікна, і тут потяг спиняється, а нас немає. Або два холодних тіла. Але це у тому випадку, якщо ми будемо там, у Англії. Як? «Такий жах!» – не стрималася Джил. «Ну, нам-то жахатися уже нема чого», – заспокоїв її Юстас. «Нас-то у будь-якому випадку там уже не буде». «Ах, як би мені хотілося!» «Хоча ні», – зупинила себе Джил. «Ти щось сказала?» «Я хотіла сказати, що мені майже захотілося, щоб нас і зовсім тут не було. Хотіла, але не сказала». Тому що, коли я навіть загину, то загину у битві за Нарнію, а це краще, ніж дожити до сивого волосся, перетворюючись на стару бабцю, яка втратила здоровий розум, і їздить на візочку, а потім, а потім все одно померти. Але без будь-якої мети і цілі. Або того ще гірше – розбитися в аварії на британській залізниці. А до чого тут залізниця? А от коли нас смикнуло, я уже було подумав, що це аварія. Аж тут раптом зирк, а це нас до нарній закинуло. Ех, навіть від серця відлягло. Поки Джил із Юстасом розмовляли про своє, решта обговорювали нагальні плани, аби відволіктися від похмурих думок. Оскільки голови у всіх були заклопотані тим, як і що належить зробити сьогодні вночі, то тяжкі роздуми про колишню велич нарнії і нещастя, що обрушилися на неї останнім часом, якось відійшли на задній план. Якби відразу усі раптом замовкли, то приховані думки пудовим тягарем зігнули б кожного із них, позбавляючи сили духу. Але розмови не стихали. Більше того, погін навіть радів від перечуття того, що на його думку має відбутися. Він чомусь вважав, що на їхній бік перейдуть і кабан, і ведмідь, і, само собою, кмітливі пси. І вже зовсім неможливо було уявити, аби усі гноми пішли за грифлом. А те, що січа може відбутися у нерівному світлі багать та поміж дерев у нічному лісі, розглядалося навіть як перевага слабшої сторони. Ну а потім, як знати... Станція перемога у сьогоднішній Борні може й не варто вступати у битву з Астраханським військом, тим більше, що в чистому полі його не здолати. І, можливо, варто їм зачаїтися у лісах або ж серед західних пусток за великим водоспадом і пожити життям вільних розбійників. А там, дивись, приб'ються до них інші розумні звірі, та й дривлянці не залишаться осторонь. І тоді покинуть вони свої схрони і завдадуть остраханцям такого нищівного удару, що загарбники, а на той час остраханці уже втратять будь-яку пильність, так і зададуть драпака. Нарнія прокинеться, і тоді відбудеться щось на зразок того, що було за часів Міраза. І тільки Тіріан, слухаючи слова своїх супутників, Невідступно думав про Таша і Дедаліду, що переймався сумнівом, що із цього вийде щось путнє. Вголос, голос, однак, він не казав нічого. Із наближенням до хлібного пагорба подорожні стишили голоси, аж поки нарешті не запанувала мовчанка. Така тиша зазвичай і має супроводжувати лісові дії». Іншими словами, з тієї хвилини, як вони помітили пагорб і до тієї, як перший із їх загону опинився поблизу стін, минуло небагато і немало, а добрі дві години, та ще й з гаком. На докладний опис лісового виступу пішла б не одна сторінка, бо нехай буде відомо кожному. Будь-яке пересування із укриття в укриття у настороженому чуткому лісі – може вважатися за окрему пригоду. Інколи доводилося заумирати на місці, іноді перечікувати тривогу, яка всякий раз на щастя виявлялася фальшивою. Втім, якщо ви коли-небудь грали у розвідників або слідопитів, ви без будь-яких описів уявляєте собі, що то була за подорож. «Уже на заході сонця...» Подорожні знайшли притулок у заростях костролисту, кроків за п'ятнадцять позаду пагорба. Тут вони пожували сухариків і залягли. Настала чи не найважча частина походу – очікування. На щастя, очікування вдалося перебути, навіть злегка подрімавши годинку-другу, та ближче до півночі. Нагадала про себе нічна прохолода, і мимоволі довелося прокидатися, тремтячи від холоду. А окрім того, оскільки давно вже у роті не було ані макової росинки, разом із дітьми прокинулася і нестерпна спрага та голод, і не було жодної можливості їх вгамувати. Верть мовчки стояв, здригаючись і прядучи вухами. Тіріан іще спав, поклавши голову на бік єдинорогу. Спав так солодко, немов це було не у лісі, а на пуховій парині в королівській опочивальній замку Кейр-Паравель. Розбудили його удари Гонга. Він сів, протираючи очі від сну, і побачив, як на іншому кінці хлібного пагорба змитнулися до неба язики багаття. Він зрозумів. Час настав. «Дозволь обійняти тебе на останок діаманта», – сказав він єдинорогу, – «бо, ймовірно, це наша остання ніч на цій землі. І якщо я у чому заванив перед тобою, у великому чи малому, то пробач мені за все». «Любий мій королю», – відповів йому єдиноріг, – «немаю у чому мені звинувачувати тебе, і не тримаю я на тебе ані зла, ані образи». І тому у добру путь тобі. Багато радощів пережили ми разом. І якби дав мені Аслан вибирати, то не обирав би я іншу долю, аніж та, що випала мені, і не шукав би іншої смерті, аніж та, на яку ми йдемо. Разом вони розбудили Гострозора, який, зазвичай, спав, поклавши голову під крило, від чого непосвяченим могло видатися, ніби він зовсім не має голови. І тоді всі поповзом попрямували до пагорба. Вертя вони залишили позаду, поплескавши за пахолок і суворо наказавши не висовуватися, доки його не покличуть. Самі ж зачаїлися щонайближче до майбутнього зборища. Багаття, розкладене незадовго до того, уже потрохи розгоралося. Омхи полум'я! Здавалося, вилітали у небо в лічених кроках від засідки. По інший бік багаття скупчилися дивовижні істоти, що населяли Нарнію. Із місця, де заліг Тіріан, у відблисках вогню проступали якісь невиразні тіні, і час від часу то тут, то там спалахували подвійні вогники. Так само водій машини, що мчить нічним шосе, Раптом помічає попереду відсвіт фар у очах захопленого зненацька дикого кролика чи кота. Щойно Тіріан зайняв позицію, як змовкли удари гонга, і звідки зліва з'явилися три темні постаті. Найпомітнішою із них був Таркаан Ріжда, капітан Остраханської гвардії. За ним плентався круть однією лапкою, він тримався за статного гвардійця і примовляв. Ой, не так швидко! Та куди ж ви поспішаєте? Ой, як мені погано голова болить! Ці опівнічні збіговиська надто мене стомлюють! Круть – це вам не якась нічна тваринка! Круть – це вам не щур і не кажан! Ой, голова моя голівонька!» Збоку від Крутя, Простував кіт на ім'я Руди. Судячи із хвоста, що трубою стирчав вгору, його переповнювало почуття власної важливості. Трійця прямувала до багаття, причому пройшла так близько від Тіріана, що не полінися вони глянути в бік, то помітили б його доконечно. На щастя їм було не до того, а Тіріан виразно почув, як ріжда прошипів коту. Ставай на свій пост, Рудий, і дивись у мене, щоб зіграв свою роль якнайкраще. На мене ви можете покластися», пробурмотів йому у відповідь кіт і прилаштувався у перших рядах присутніх звірів або, кажучи іншими словами, в аудиторії. Справді, усе, що відбувалося, нагадувало театралізовану виставу. Натовп нарніців позад багаття у чомусь був схожий на глядачів, що заполонили партер. Галявина, на якій палав вогонь, а круті з капітаном гвардійців готувалися виголошувати промову, була сценою. Хлів отримав роль декорації, тож Тіріану і його людям лишалося терпляче слідкувати за виставою із залаштунків. Як і в театрі, це давало певні переваги. Варто було ступити із десяток кроків вперед, і ти опинявся у яскравому світлі багаття, немов у променях театральних Юпітерів. Втім, з іншого боку, припавши до землі за ті ж десять кроків від місця дії, можна було лишатися непоміченим і з імовірністю мало не сто до одного. Тим часом... Таркан рідша, підтяг крутя аж до самісінького вогню. Тепер вони стояли, обернувшись обличчям до натовпу і само собою показуючи спину прихованому супротивнику. «Ну що ж, макака облізла!» – почувся не дуже то люб'язний шепіт Таркана. «Розтулиш свою перьку!» «І оголоси те, що значно мудріші голови вклали у твою порожню довбешку. І, до речі, тримай її вище, аби усі бачили». По цих словах він дав крутю чи то стусана, чи то штовханця і підпихнув його вперед. «Не чіпайте мене!» – встиг пискнути круть, проте сів доволі прямо, вслід за чим заговорив набагато голосніше – Звертаючись тепер уже не до капітана, а до натовпу О, вислухайте мене всі ви, хто зібралися тут Бо сталося дещо жахливе Сталося те, для чого і слів мені не віднайти Сталося нечуване у історії Нарні І наш Аслан Ташлан, бовдуре, ташлан шикнув пильний таркан рідша. «Ташлан-бовдур!» швидко виправився Круть. «Наш Ташлан-бовдур гнівиться на нас!» Над натовпом зависла сувора мовчанка. Які ж іще напасті чатують на нещасну звірину? Маленький загін по той бік багаття затамував подих. Що ж вони вигадали? Що ж то воно буде?» «А вже ж», – оголосив Круть, – «у цю саму хвилину, коли великий і жахливий сам перебуває серед нас, у цьому самому стілі, тобто хліві позад мене, який злонравний звір насмілився здійснити те, що нікому із вас і в найстрашнішому сні не примарилося б». І не могло б на думку спати, навіть якби великий і жахливий був не тут, а за тисячу днів путі далеко-далеко звідси. Так от той самий е, звірюка іншого слова не добереш, начепив на себе леб'ячу шкуру і тепер гуляє, розгулює лісами, вдаючи із себе сланась мить. Джил здалося, що круть зовсім збожеволів. Невже він і справді зібрався розповісти звірам усю правду? А рядами тварин уже пронісся подужаху гніву і пролунало грізне ревіння? Грр. вищерився натовп ревінням і гарчанням. Де він? Хто він? От є попсую йому шкуру кігтями та іклами. «Помічений він був вчора ввечері!» Намагаючись перекричати натовп, заверещав круть. «Але підлий боягуст втік, А звати його ослюк! Він і є осел Жалюгідний віслючище. Але якщо ви побачите цього віслюка...» «Грррр!» – пролунало грізне речання. Нехай тільки попадеться до нас у лапи. Ми вже спустимо із нього чужу шкуру. Джил кинула погляд на короля. Він несподіванки то я ж рота розявив. На його обличчі читалася розгубленість. Тільки тут Джил і сама змогла усвідомити усю глибину найпідлішої підступності. Підмішуючи ложку правди у бочку брехні, у всіх на очах ворог зумів надати зухвалій брехні правдоподібності. Який сенс тепер виступати вперед і переконувати когось, а чи знаєте, тут дехто начепив на бідного ослика лев'ячу шкуру, щоб обдурити вас, звірі? На це, на це Круть сам перший скаже, а я що казав? І який сенс тепер виводити віслючка у сіромашній лев'ячій шкірі? З опалу його могли і самого роздерти на шматки разом зі шкурою. От так. Замість ходового вітру у наших вітрилах в обличчя нам дмухнув зустрічний. Прогудів Юстас. Грунт зіслезає під нашими ногами, прошепотів Тіріан. Яка підла підступність, сказав Погін. Готовий заприсягтися, що це каверзні підступи кота рудого. Дякуємо вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюїса Остання битва. Це остання сьома частина. Хронік Нарнії Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах Адже української має бути більше Ми ж з вами, любі слухачі, почуємось знову у наступній частині Не спиняти ж цю розповідь посередині